Akhir abad keempat um, hidup di abad kelima. Setelah beliau membawakan perkataan para imam yang menjelaskan tentang ketinggian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tlahul hadis di hades zaman. Afdal min sair al waib tetap lebih tamak dari segala macam amal, tetanggu amal sunat. kenapa? li ajli durus sunan karena telah hilangnya sunnah wukumuliha dan telah kumuhnya kumul kumuh dari bahasa Arab asalnya kumul orang kita enggak bisa mengucapkan kumul kumuh kamu tahu kamu kan? Kotor. Sunnah telah bercampur dengan berbagai macam pepatah. Wazhuril bid'ah dan telah nampaknya berbagai macam bid'ah. Wahisti'alla ahliha dan ahli bid'ah menjadi tinggi, menguasai. Oleh kerana itu, al-imam al Qadhi al, al Baghdadi yang hidup sepuluh abad yang Mengatakan lebih utama dari seluruh amalan sunnah. Untuk apa tegaknya sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, hidupnya sunnah, hancurnya bid'ah, rendahnya ahli bid'ah dan seterusnya dan hidupnya ajaran Islam sehingga kaum muslimin paham tentang Islam. Coba bayangkan sedikit sekali telinga kaum muslimin khususnya di negeri ini mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di Bukhari, Muslim dan lain-lain Bahawa beliau melarang membunuh orang kafir muahad yang ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan beliau mengancam tidak masuk jannah orang yang membunuh orang kafir mu'ahad. Telinga telinga kaum muslimin jarang mendengar hadis ini. Karena kenapa? Mereka jauh dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini hukum Islam. Bahawa orang-orang kafir, orang-orang asing yang datang ke negeri-negeri kaum muslimin Termasuk ke negeri kita Yang mereka ada ikatan perjanjian Yang mereka telah diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin Untuk datang ke negeri-negeri kaum muslimin Tidak boleh diganggu kehormatannya pertama Tidak boleh dirampas hartanya Tidak boleh ditumpahkan darahnya itu orang kapir dilarang kerana akan merusak Islam dan kaum Muslimin dari mana kita mengetahuinya dari hadis <tik> badan siapa yang membunuh mu'ahad kapir mu'ahad tidak akan masuk surga kalau dia menghalalkannya Demikian tingginya jalan Islam Jarang ditengar oleh teringat bahwa muslimin Yang menjelaskan bahwa Islam memberikan kemaslahatan. Oleh kerana itu sepanjang sejarah umat Islam, khususnya di zaman para sahabat, mazhab Islam memberikan kemaslahatan keselamatan bagi umat manusia. Begitulah perkataan al Imam al Ghazali al Baghdadi. Bagaimana kalau beliau hidup pada zaman kita sekarang ini? Itu sepuluh abad yang lalu beliau mengucapkan demikian. Bahkan yang sebelum beliau, Al Imam Ibn Hibban, mengatakan perkataan yang sama. Tidak ada yang lebih wajib dipelajari pada zaman kita kecuali hadis. Karena hadis akan menjelaskan Al-Quran sehingga kaum muslimin mempunyai pemahaman yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Islam, tidak salah paham, apalagi sampai tersesat. Tentunya hadis yang dimaksud di sini adalah hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang telah sah Saya ulang perkataan saya di awal. Di dalam hadis terdapat segala sesuatu. ada apa di dalam hadis? ada apa Hah? ada apa di dalam hadis? apa saja ada apa saja apa yang kencang anak muda semuanya apa sebutkan Sama Untuk taklit Tutup bukunya Tutup Dengarkan sini Dari tadi dia ternyata Tidak tahu apa yang ditulis Tutup Antum bukan Imam Darukudni nah, Imam Darukudni Dia catat Biasanya kalau duduk di majlis Itu dia mencatat para Dia simak Apalagi sekarang kita sudah ada rekaman Nanti Kalau antum belum terbiasa Bukan talib Banyak salah Sahih Hai. Alim ni duduk di depan imam. Tahu kawan-kawan itu rencana nyata. Dengar imam. Saya apa? Dicatat sana dengar. Mata di sini telinganya ke sana. Luar biasa. Coba ulang, ulang pertis dari A sampai Z. Amirul mu'minin bil hadis al-imam apa? Ha. Ia. apa ada apa dalam hadis tadi saya sebutkan syariat islam semua syariat islam syariat islam adalah ketetapan ketetapan Allah jadi yang namanya syariat islam tidak terbatas di dalam hukum-hukum tertentu tapi semuanya syariat karena itu al-imam al-adjurri Muridnya Imam Abu Daud menulis kitab dengan judul apa? Kitab Mushariyah. Pembicaraannya mengenai apa? Aqidah. Pembicaraan mengenai aqidah, Tauhidullah dikatakan syariah. Jadi syariah tidak terbatas kepada fikih semata, menyeluruh apa saja. Mu'amalah Pinter Mu'amalah itu apa? Ya, sehari itu. Iya sehari-hari itu banyak Solak sehari-hari Makan minum mu'amalah? Makan minum mu'amalah? Betul makan minum mu'amalah? Salah Ah, Dagang Antum nanya dia Enggak Ya, jangan kasih tahu, nggak boleh nyontek. Terbiasa nih pelat mahasiswa nih, mahasiswa, mahasiswa, pelajar sekolah SMA, SMA, lulus SMA, mahasiswa. Nah, jangan nyontek, nggak boleh nyontek ya. Nggak boleh nyontek. Bagus ini adik-adik pelajar di depan. Bagus nggak begitu belajar. Satu keutamaan, satu kebahagiaan bagi.